Második fejezet. Az áldozat. Ricky Kolenzo nem arra született, hogy húsz évesen egy boszniai pöcegödörben lejje halálát. Egyáltalán nem így kellett volna végeznie. Ő arra született, hogy diplomát szerezzen és Amerikában teljesedjék ki a sorsa. Legyen felesége, gyerekei, érvényesíthesse az élethez, a szabadsághoz és a boldogsághoz való alkotmányos jogát. De nem így alakult, mert túl jó szívű volt. Még 1970-ben történt, hogy egy igen tehetséges fiatal matematikus, bizonyos Edrien Colenzo matematika professzori állást kapott a Washington melletti Georgetown Egyetemen. 25 éves volt mindössze, figyelemre fiatal a pozíciójához. Három éve később nyári szemináriumot tartott Torontóban. A résztvevők között ott ült, bár a tananyagból vajmi keveset értett, egy eni Edmond nevű igézően szép lány. Belehabarodott az oktatóba, és barátain keresztül összehozott vele egy vakrandit, azaz Adrien számára zsákba macska volt, kivel fog találkozni. Adrien Kolenzó még soha nem hallott Eni apjáról, ami meglepte a lányt, de ugyanakkor le is nyűgözte. Nyakára járt ugyanis már vagy fél tucat hozományvadász. A visszaúton pedig azt is felfedezte a kocsiban, hogy Adrien nem csak a kvantumszámításokhoz ért kiválóan, hanem a csókolózáshoz is. Az ifjú professzor egy hét múlva visszarepült Washingtonba hisz Edmond azonban nem az a fajta ifjú hölgy volt, akit csak úgy le lehetett rázni. Felmondott a munkahelyén, szerzett a washingtoni kanadai konzulátuson egy jó kis láblógázó állást, majd lakásbérelt a Wisconsin evnyú közelében, és tíz röndel megérkezett. Két hónap múlva össze is házasodtak. A kanadai Ontario állambeli Windsorban tartott esküvőnek igencsak megadták a módját, Lász pedig az amerikai Virgin szigetekre, Cancel Baybe utazott az ifjú pár. A mennyasszony apjától hatalmas házat kaptak nász a Nebraska-evnyó közelében, a foxhole Georgetown egyik legrustikusabb, éppen ezért legkeresettebb negyedében. Egy angol hol területű, erdős birtokon állt az épület, volt uszoda és teniszpálya is. Az ifjú feleség apanása fedezte a rezidencia fenntartását, a fizetése pedig úgy, ahogy elég volt a többi kiadásra. Berendezkedtek a szeretetteli családi életre. Richard Eric Steven 1975. áprilisában született meg, és hamarosan megkapta a Rikibecenevet. Úgy nőtt fel, mint az amerikai gyerekek milliói, akiknek biztonságot és szeretetet adó otthon osztály részül. Azt csinálta, amit általában a fiúk, nyaranta táborozott, idővel felfedezte a lányok és a sportkocsik kínálta izgalmakat, aggódott az osztályzatai, majd a közelkő vizsgák miatt. Nem volt akkor a zseni, mint az apja, de buta sem. Apja huncut mosolyát és anyja vonzó külsejét örökölte. Mindenki, aki csak ismerte, szép gyereknek tartotta. Ha valaki a segítségét kérte, megtett mindent, ami tőle telt. Boszniába azonban nem kellett volna elmennie. 1994-ben végezte le a középiskolát, a rákövetkező össze felvették a Hárvárdra. Télen a tévében látta a távoli Boszniában zajló szadista etnikai tisztogatást, majd a menekültek kálváriáját, és itt hallott a segélyprogramokról is. Úgy döntött, valamilyen módon segíteni próbál ő is. Anya próbált a lelkére beszélni, hogy maradjon az államokban. Ha ilyen fejlett a szociális érzékenysége, vannak segélyprogramok otthon is. De Rikire mély hatást gyakoroltak a felégetett falvak, az okogó árvák és a menekültek üres tekintetéből áradó mélységes kétségbeesés. Ezért ragaszkodott Boszniához. Könyörgött, hogy engedjék el, részt akar venni a mentésben. Apja pár telefonhívással kiderítette, hogy a menekültek megsegítését világviszonylatban az ENSZ menekültügyi hivatala irányítja, amelynek New Yorkban is van egy nagyobb irodája. 1995 kora tavaszára Boszniát teljesen kizsigerelte a Jugoszláv Államszövetséget darabokra szaggató polgárháború. Az ENSZ menekültügyi hivatala nagy erőkkel képviseltette magát a helyszínen, körülbelül 400 külföldi és több ezer helyi munkatárssal. A csapatot Boszniában egy volt brit katona, a nagyszakálló, kiapathatatlan energiájú Larry Hallingworth vezette, aki triki látott is a tévében. A fiú New Yorkba utazott, hogy érdeklődjön a jelentkezés módjáról. A New Yorki irodában kedvesen, de nem igazán túláradó lelkesedéssel fogadták. Zsákszámra jöttek az amatőr önkéntes jelöltek levelei, személyesen is naponta több tucat jelentkező tette tiszteletét. Az ENSZ az az ENSZ. Megvolt a bevett eljárásrend, és mivel a kitöltött űrlapok alatt egy kisebb teherautó is összeroppant volna, lassan őrültek a bürokrácia malmai. Riki hat hónap várakozásnak, és mivel szeptemberre a Harvardon kellett lennie, jó eséllyel elutasító válasznak nézett elébe. A bánatos fiatalember a hivatali ebédszünet kezdetén a földszint felé tartott a lifttel, amikor egy vele együtt utazó, középkorú titkárnő kedvesen rámosolygott. Ha tényleg segíteni akar, el kellene mennie az ágrábi regionális irodába, mondta. Ott is vesznek fel embereket, és ott nincs ekkora őrület. Horvátország is a széthullott Jugoszláviához tartozott, de addigra különvált, független állam lett, és sok nemzetközi szervezet nyitott irodát a biztonságot nyújtó fővárosban, Zágrában. Köztük a menekültügyi hivatal is. Riki szülei hosszas telefonbeszélgetés után, ha nem is szívesen, de áldásukat adták az útra, és a fiú New Yorkból Bécsen keresztül elrepült Zágrába. De ott is ugyanaz várta, űrlap űrlap hátán, és igazából csak hosszú távra kerestek embereket. A nyári amatőrök érdemi munkát nem igen tudtak végezni, viszont a szervezetnek felelősséget kellett értük vállalnia. Valamelyik civil szervezetnél kellene próbálkoznia, próbált segíteni a regionális vezető. Itt vannak a szomszédban, a kávéházban. Lehet, hogy az ENSZ hivatal az illetékes világszervezet, de a katasztrófa sújtotta területek megsegítésével nem csak ők foglalkoznak. Szabályos iparág ez, sokan fő foglalkozásban űzik. Az ensz -en és az adott országok kormányain túl civil szervezetek is részt vesznek benne, Boszniában több mint 300 képviseltette magát. A nagy közönségnek legfeljebb tucatnyi ilyen szervezet neve mond valamit, a brit gyermekmentőké, Save the Children, az amerikai gyermekélelmezés, Feed the Children, az Age of Concern, a törődés korszaka, a War on Want, hadüzenet a nélkülözésnek, a Médecins Sans Frontier, orvosok határok nélkül. Jelen voltak mind, ahogyan sokan mások is, vallásos hiten alapulók és világjak egyaránt. A kisebbek közül nem egy kifejezetten a boszniai polgárháború miatt jött létre, a televíziós felvételek hatására, amiket nyugaton a csatornák a végtelenségig sugároztak. A hierarchia legaját azok a jóhúsban lévő fickók jelentették, akik a helyi kocsmában gyors gyűjtést rendeztek, majd kettő-hárman teherautóval nekivágtak Európának. Az út utolsó szakaszának, amely már Bosnia szívébe vezetett, Zágrább vagy az Adriai-tengeri kikötőváros Split volt a kiindulópontja. Riki megtalálta a kávéházat, rendelt kávét, meg a csípős márciusi szélelenes Sligovicát, és körülnézett, kivel lehetne ilyen ügyben beszélni. Két óra múlva belépett egy nagy darab szakállas, kamionsofőr külsőjű férfi. Skót mintás, szörmebélésű bekecs volt rajta, és észak vagy délkarolinát idéző kiejtéssel kért kávét, meg konyakot. Riki odament hozzá, bemutatkozott. Szerencséje volt. John Slack... A Love's and Fishes, azaz kenyerés-hal nevű kis amerikai segélyszervezet szállítmányainak célba juttatását és elosztását irányította. A kenyerés-hal az üdvösség útja a szervéső ród egyik friss oldalhajtása volt. Az utóbbi szervezet a TV Evangelista és megfelelő adomány ellenében lélekmentő Billy Jones tiszteletes jótékonysági vállalataként működött ebben a bűnös világban, a délkarolinai Charleston szép városában. Sleg úgy hallgatta végig Rikit, mint akinek már sokat szor mondják el ugyanazt. Tudsz teherautót vezetni, kölyök? Igen. Ez nem volt egészen igaz, de Riki abban bízott, hogy a nagyobb terepjáró is majdnem ugyanolyan, mint a kisebb teherautó. És térképet olvasni? Persze. És zsíros fizetésre számítasz? Nem. A nagyapámtól kapok a panást. legszeme most már felcsillant. Szóval nem akar semmi más, csak segíteni? Így van. Oké, fel vagy véve. Mi kicsiben dolgozunk. Én itt a térségben, főleg Ausztriában megveszem az élelmet, ruhát, takarókat, mi egyebet, lehozom teherautón Zágrába, aztán megtankolok és irány bosznia. Travnikban működik a bázisunk, ott több ezer menekült van. Nekem tökéletesen megfelel, mondta Riki. A költségeimet én fizetem. Sleg felhajtotta a maradék konyakját. Akkor gyerünk, fiú. Tíz tonnás német hanomák teherautóval mentek, Riki még a határ előtt belejött a vezetésébe. Tíz óra volt az út Travnikig, egymást váltották a volánnál Éjfére érkeztek meg a kenyér és hal közvetlenül a városon kívül lévő táborába. Slack oda neki pár takarót. Most aludja a vezető fülkében, mondta. Reggel majd keresünk neked lakást. A kenyér és hal valóban kicsiben dolgozott. Az övéken kívül még egy teherautójuk volt, amelyel éppen akkor készült újabb szállítmányát éjszakra egy szófukasvéd. A kicsi más szervezetekkel közösen használt tábor drótkerítés vette körül a tolvajok ellen, a parányi irodát hordozható munkásbótéból alakították ki. A lerakodott, de még el nem osztott élelmiszersegélyeket raktárnak kinevezett fészerben tartották, és összesen három bosnyák munkaerő segédkezett a telepen. És volt még a kisebb segélyszállítmányok szállítására két fekete Toyota Land Cruiser terepjáró. Slack mindenkinek bemutatta Rikit, és délutára a fiú szállást is találta a városban egy bosnyák özvegyasszonynál. A táborban hozok a bicikli járt be, amit a derekán hordott övpénztárcából fizetett ki. John Slack észrevette az övet. – Megkérdezhetem, mennyit tartasz benne? – kérdezte. – Ezer dollárt hoztam, felelt a gyanútlanul Riki. Vészhelyzet esetér. – A francba. Ne nagyon lobogtas, mert lesz itt vészhelyzet mindjárt. Erre felé ez elég a gondtalan öregkor. Riki megígérte, hogy diszkréten fogja kezelni a dollárjait. Azt hamar észrevette, hogy posta nincs, mivel Bosnyák posta hivatal, Bosnyák állam hiány még nem jött létre, a régi jugoszláv posta rendszer pedig már összeomlott. John Slector megtudta, hogy a Horvátországba vagy Ausztriába tartó sofőrök bárki levelét, képes lapját elviszik és feladják. Riki gyorsan meg is írt egyet a Bécsi reptéren vásárolt lapokból, és a tarisznyájába dobta. A svéd aztán felvitte éjszakra, és Mrs. Colenzo egy hét múlva meg is kapta. Travnik valaha virágzó vásárváros volt, a szerbek, a horvátok és a muzulmán bosnyákok vegyesen lakták. A lakosság összetételét a templomok is tükrözték, az elmenekült horvátok katolikus temploma, és a szintén elmenekült szerbek ortodox temploma mellett a többségi muzulmánoknak, akiket továbbra is bosnyákoknak neveztek, volt vagy egy tucat mecsetjük. A polgárháború szétszúzta háromféle etnikum hosszú éveken át békében élő közösségét. Egyre másra pogromokról érkeztek hírek, a népcsoportok közötti bizalom semmivé lett. A szerbek a Travnik fölött húzódó Vlasis hegységtől északra fekvő területekre és a Lasva folyó völgyén átkelve a túlparton lévő bánya lukába vonultak vissza. Menni kellett a horvátoknak is, a legtöbben az onnan tíz mérföldnyire levő vitesz felé vették útjukat. Így kialakult három, etnikailag tiszta erődítmény, és mindháromba özöllöttek az illető népcsoport menekültjei. A világmédia úgy állította be, mintha minden pogromot a szerbek követtek volna el, pedig mészároltak le izoláltan, kisebbségben élő szerb közösségeket is. Az egyoldalú tálalás alapja az volt, hogy az egységes jugoszlávia hadseregét a szerbek uralták. Így amikor az ország széthullott, egyszerűen rátették kezüket a nehéz fegyverek 90%-ára, és ezáltal behozhatatlan előnyhöz jutottak. A horvátok sem voltak restek, ha a köztük élő nem horvát kisebbségek írtásáról volt szó, és miután kó német kancellár ideje korán elismerte államokat, szabadon vásárolhattak fegyvert a világpiacon. A bosnyákok gyakorlatilag fegyvertelenek voltak, és európai politikusok tanácsára azok is maradtak. Ennek eredményeképpen ők szenvedték el a legtöbb brutalitást. Végül 1995 késő tavaszán az amerikaiak unták meg a tétlenséget, ők csaptak oda a szerbeknek, és kényszerítették tárgyalóasztalhoz a feleket az Ohio állambeli Daytonban. A Daytoni egyezmény 1995 novemberében lépett érvénybe, de Ricky Kolenzo ezt már nem érte meg. Mire Ricky Travnikba ért, a város már rengeteg szerblövedék ért a hely túloldaláról. A legtöbb épület falához deszkaerdőt támasztottak. Ha becsapódott egy-egy vendég, a deszkák millió gyufaszára húltak szét, de maga az épület épségbe maradt. Az ablakok többsége hiányzott, műanyag lemezekkel pótolták őket. Az élénk színekre festett nagymecset valahogy még megúszta közvetlen találat nélkül. A város két legnagyobb épülete, a gimnázium és az egykor híres zeneiskola zsúfolt menekültáborra alakult. Mivel a város környéki termőterületekre nem lehetett eljutni, és a város népessége a menekült áradat miatt megháromszorozódott, az embereket csak a segélyszervezetek menthették meg az éhalától. Itt került a képbe a kenyér és hal, meg a városban tevékenykedő tucatnyi más civil szervezet. A két lent viszont még fel lehetett pakolni két és fél mázsa segélyszállítmányt, hogy eljutassák a travniknál is nagyobb szükséget szenvedő, kisebb-nagyobb félreeső falvakba. Riki örömmel vállalta, hogy elviszi a terepjáron az élelmiszeres zsákokat a déli hegyvidékre. Négy hónap telt el azóta, hogy Georgetownban meglátta a tévében az emberi szenvedés képsorait, és most boldog volt. Azt csinálta, amiért odament. ment. Meghatott a barázdált arcú parasztemberek és tágra nyílt szemű gyerekeik hálája, amikor ledobott néhány zsák búzát, kukoricát, tejport és zacskós levest a teljes hete éhező falu főterére valamelyik Isten háta mögötti helyen. Úgy érezte, most visszafizet valamit mindaból a jólétből és kényelemből, amelyel Isten, akiben szilárd a hit, Végtelen jóságában születésekor elhalmozta, egyszerűen azáltal, hogy amerikainak teremtette. Szerbül vagy horvátul egyetlen szót sem tudott, a boszniai nyelvjárás sem értette. A helyföldrajzát sem ismerte, nem tudta melyik hegyi út hova vezet, hol van biztonságban, hol veszélyben. John Slack az egyik bosnyák munkatársukat adta mellé, egy Fadil Suleiman nevű fiatalembert, aki az iskolában tűrhetően megtanult angolul. Ő lett réki idegen tolmácsa és navigátora egy szemében. Áprilisban és május első két hetében hetentei szüleinek levelet vagy képeslapot és küldeményei kisebb-nagyobb késéssel, attól függően, mikor indult valaki északfelé felé utánpótlásért, horvát vagy osztrák bélyeggel meg is érkeztek Georgetownba. Május második hetében történt, hogy Rikinek egyedül kellett irányítani az egész lerakatot. Larsnak, a svédnek ugyanis egy elhagyatott horvátországi hegyi úton még zágráb előtt lerobbant a kocsi, John Slack pedig az egyik terepjáróval segítségére sietett. Ekkor Fadél Szulaj már megkérte Rikit egy szívességre. Fadilnak, ahogy Travnikban és környékén több ezer sorstársának el kellett hagynia otthonát, amikor a háború hulláma már készült, hogy elsöpörje. Elmondta, hogy a családja egy farmszerű kis birtokon élt a Blasics egyik magasan fekvő völgyének lejtőjén. Nagyon szerette volna látni, maradt-e valami belőle. Felgyújtották vagy megkímélték? Áll le még a ház. Apja a háború kitörésekor egy csűr alatt elrejtette a családi kincseket. Vajon ott vannak még? Egy szóval megnézhetnie három év óta először a szülőházát. Riki boldogan elengedte volna szabadságra, de nem erről volt szó. A hegyre felvezető földutakat eláztatta a tavaszi eső, csak terepjáróval lehetett feljutni. Tehát kölcsön akarta kérni a Land Riki válaszút előtt állt. Segíteni akarta, benzíre is adott volna pénzt. De vajon biztonságos-e a hegyvidék? Egyszer már végigpásztázták a szerb csapatok, és tűzérségi tüzet zúdítottak a völgyben fekvő Travnikra. Annak már egy éve erősködött Fadil. A déli lejtők, ahol a szülei tanyája áll, már biztonságosak. Riki habozott, de megindított a Fadil könyörgése, arra gondolt, milyen lehet, ha az embert elűzik otthonából. Engedett tehát egy feltétellel, vele tartó ő is. Tulajdonképpen kifejezetten kellemes volt a kocsikázás a tavaszi napfényben. Maguk mögött hagyták a várost. Tíz mérföldet a donnyi vakuf felé tartó főúton tettek meg, majd lefordultak róla jobbra. A kaptató idővel földúttás irányodott. Tavaszi koronájukban pompázó bükkök, kőrisek és tölgyek gyűrűjében haladtak. Rikinek a Shenandoah folyó vidéke jutott eszébe, ahol egyszer iskolai táborozáson volt. A kanyarokban csúszkált a kocsi, el kellett ismerni, hogy négy kerék meghajtás nélkül nem lehetne feljutni. A tölgyes tűlevelű erdő váltotta, majd 1500 méterre a tengerszint fölött fekvő völgybe értek, amelyet lejjebbről nem lehetett látni, titkos rejtek kiváló kiválóan megfelelt. A völgy szívében bukkantak rá a tanyára. A házból a falakon kívül csak a kőből épült kéménye maradt. A régi marhaistálók mellett még állt egy-két szomorú látvány nyújtó roskatak csűr. Riki fadéra pillantott. Nagyon sajnálom, mondta. A megfeketedett kémény mellett kiszálltak, és Riki türelmesen várt, amíg Fadil ide-oda járkált a vizes hamuban, és itt-ott megrugdost a szülőhelye maradványait. Aztán követte az istáló és a sok esővíztől már-már kiöntő, hányingert keltő bűzt árasztó pöcegödör mellett, egészen a csűrig, ahová Fadil apja állítólag elásta értékeiket, hogy ne találják meg a fosztogatók. Ekkor hallották meg a neszezést, a sírós hangokat. Vizes, büdös pony alatt találtak rájuk. Hat riad talapító, Négy és tíz év közötti kisgyerek kuporgott ott, négy kisfiú, két kislány. Jól látszott, hogy a legnagyobb lány, a olyan pótmama szerepet tölt be, ő a csapat vezér. Kővé dermedtek a félelemtől a két férfi láttán. Aztán Fadil halkan beszélni kezdett hozzájuk, és kis idő múlva a nagylány válaszolt is. Goricából valók, egy kishegyi faluból, ide úgy négy mérföldre. Ismertem a falut, kishegyet jelent a neve. Mi történt? Fadil megint átváltotta helyi nyelvjárásra. A lány könnyekre fakadva felelt neki. Emberek jöttek, szerb paramilitaristák, fordított Fadil. Mikor? Tegnap este. És mi történt? Fadil felsóhajtott. Egészen pici falu volt. Négy család élt ott, húsz felnőtt, meg talán húsz gyerek. Rajtuk kívül mindenki meghalt. Amikor elkezdődött a lövöldözés, a szüleik rájuk kiabáltak, hogy fussanak el. Bevették magukat a sötétbe. Tehát mind árvák? Mind. Jóságos Isten, micsoda ország! Pakoljuk be őket a kocsiba és vigyük le a völgybe, rendelkezett ki. Kivezették a nagyság szerint libasorban egymás kezét szorongató kicsiket a fényes tavaszi napsütésbe. Madárdal töltötte be a csodaszép völgyet. Az erdő szélénél meglátták őket. Tíz férfi, két terepszínűre álcázott orosz gazdzsip. Álcaruhát viseltek a férfiak is, és állig fel voltak fegyverezve. Három héttel később, miután ismét hiába nézte meg a postaládát, Mrs. Eni egy kanadai számot tárcázott Finzorban, Ontárió államban. Két kicsengés után felvették. Ennyi megismerte apja titkárnőjének hangját. Üdvözlöm, Jane, itt Eni! Apám ott van? Igen, itt van, Mrs. Colenzó, már is kapcsolom.